Matinal de Ràdio Palafrugell en el qual doncs, eh, eh, comentàvem amb eh, Juli Fernández doncs, les eh, propostes que encara no havien arribat a un acord amb eh, l'equip de govern i nosaltres a continuació doncs avui ens posarem en contacte amb Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, per saber eh, si ja han pogut eh, tornar a conversar amb l'equip socialista i per saber doncs en quin punt es troben aquestes negociacions per arribar a aquest consens de cara al ple extraordinari de dimarts vinent. Saludem l'alcalde de Palafrugell. Bon dia, Josep Piferrer. Ja han mirat de, de, de, de fer un mix entre les dos i, i, doncs, Uh, doncs cadascú rebaixant per un cantó i, i, i posant els seus punts de vistes a, a sobre la taula i estem amb els serrells uh, superables uh, perquè el que tenim són serrells el que són sobretot partides econòmiques això amb, amb els socialistes ho tenim tancat uh, i falten petits serrells perquè dintre d d aquest, d aquest, d aquest, d aquest, totes aquestes mesures per apal·liar la crisi no solament hi ha coses econòmiques també hi ha coses de funcionament Val? i estem més uh, uh, en el redactat que no pas uh, la, la és una mica molt redactat que no pas amb el fet de posar o no posar una sèrie de mesures en el redactat vull dir perquè ens acabem de, de, de, de, de, de posar-nos d'acord i entre avui i abans de la comissió crec que, que no hi ha cap mena de problema val? i, i, i l'acord hi serà tant la part del govern com la part del Partit Socialista també estem en converses tant amb, amb Ciutadans com amb, amb, amb, amb, amb, amb, amb Comuns, uh -huh. el que passa que els Ciutadans ha presentat, ha presentat les, les seues propostes molt tard, ha presentat aquest, aquest dilluns, els van, els van rebre, I, el, i els de Comuns, que fa temps que havia presentat una sèrie de propostes, eren sobretot eren, sobretot, eren de, de funcionament, no eren, no eren econòmiques, i ahir la nit va arribar una, hora, que jo en aquest moments som a les 9 al matí encara no, no l'he pogut obrir-los i, i, i es miraran el que passa que ens farò una mica anar malament perquè eh, dic que amb els socialistes portem 15 dies treballant sobre eh, sobre, la, sobre fer una proposta conjunt i la proposta conjunt és cadascú ha fet la seva proposta i després els hem casat uns amb, uns amb les altres i, i després doncs eh, perquè ens quedem tots tot allà, doncs, tots sonarà doncs a reflectit els partits majoritaris de l'esmentament. Mm. Ara avui, avui estarem en conversa tant amb ciutadans com amb, amb comú per veure si també arribem a un acord. Uh, uh, uh, Juli el uh, uh, comentava que hi havia algunes diferències econòmiques, aquesta ja, ja s'han salvat, ja ja perquè comentava sí, que els eh, sí, nosaltres plantejaeu però... 100.000 € en alguna cosa. Jo jo, hi, jo hi la tarda, ahí la tarda vam estar uh vam estar parlant, no sé com hi havia parlat amb el Partit Socialista, però ahir la tarda vam estar parlant i ja havíem acabat eh, eh, a tancar-ho, això. D'acord. No sé... Sí, vam parlar, no, no, parlar ahir al migdia. Ahir per... al ah, migdia, val, sí. doncs. És que ell, ell havia enviat, eh, abans d'ahir, havia enviat eh, la, una proposta i ahir a la tarda la, la, la, la pare Mestral eh, ens vam trucar ell i jo i i, i, i vam quadrar enquadrar- les dues coses perquè no havia hi havia dificultat per posar-nos d'acord. Si la part econòmica amb el Partit Socialista està tancada, mm -hmm. i ara falta dir que és, és ben bé de redacció, de, de, de que el redactat ens agradi tots dos, però això és una, cosa, una qüestió de, que, si, que si fos presencial en 5 minuts estaríem, eh? mm -hmm. no... no... I respecte a aquestes uh, ajudes, no sé si ja es poden avançar algunes... O no, no, ho, explicarem, ho explicarem perquè no volem uh, tenir la, la deferència primer de, de poder parlar amb els altres dos grups de l'oposició, tant tant els comuns com, com ciutadans, I que, que perquè ben bé la, la, el, el final que s'ha acabat no tampoc no el tenen, uh -huh. perquè diríem a nosaltres li van passar la convocatòria la proposta convocatòria d'aquest cap de setmana i tant com govern com amb els socialistes on doncs, ja hi n'ha hagut canvis i els hi farem els farem arribar i els farem, i farem un comunicat conjunt eh, doncs eh, tot, tot els, tots els partits que hi ha en suport mm -hmm. les, les línies bàsiques però eh, són les que ja havíem comentat però, no? bàsic, El tema s'ha d'explicar, hi, hi ha tot l'apartat d'ajuda directa en el comerç hi ha, hi ha la hi ha la, la, la disminució en' ocupació de via pública i amb els comeris industrials, hi ha un apartat d'ajudes eh, directes perquè la gent vagi a comprar i, i per aquí van. Per dir aquestes. Però bé, bueno, és, és el que havíem estat parlant tots sempre des del principi. I aquestes uh, porteu dos setmanes, amb aquesta ja de la tercera, doncs, amb aquestes converses, uh, no sé si el, el, hi ha un, algun per què de, de, de per què s'ha allargat tant i després també la conversa no, no, que, no, no, finalment no, es fa... Ni no, ni no. No, perquè, no, sóc, són, no, no, estem parlant, estem parlant de que estem al millor 700, millor 800 mil euros i, i, i després, evidentment, el punt de partida dels dos de, del govern i del i l'oposició eren, eren diferents, i llavors, doncs, no, el, el que és veritat és que cada vegada que ens hem que, ens he, que, hem, que hem pogut quadrar eh, les, els dos programes, eh, eh, hem avançat, hem avançat. El que passa és que, és clar, el punt de sortida era molt diferent, però cada vegada que ens hem trobat, cada vegada hem, hem fet passos endavant, d'acord? O estudiant -e l'un, estudiant -e l'altre, -e -e fèiem contrapropostes, ens ho hem passat i ja hem arribat, no, no, no, les, les, les negociacions han sigut, han sigut eh, molt fluides, sobretot perquè quan, quan hem arribat a algun punt que es pugui més o menys entrebancar, tant uns com els altres hem sigut baixar els esglons necessaris per poder arribar amb un acord. El, el fet doncs, que aquesta sessió se celebri dimarts dia 19, després totes, eh, amb tots el, els períodes no, que, que comporta l'administració pública, farà que s'allargui una miqueta. Eh, més o menys, quan calculeu que la, la gent podrà acollir-se aquest, aquests ajuts que, que fareu públics? Ui, no, això ha de, també dependerà una mica de les... Perquè, esclar, això diríem, no, no deixa de ser un, un llistat d'intencions. No? Uh -huh. Llavors, cada una d'aquestes eh, mesures ha d'anar acompanyada per una partida determinada i, i, i, i que s'haurà de desenvolupar. Si s'ha de fer un ple extraordinari al mes de juny per poder aprovar aquestes partides, el farem. Uh, N'hi ha, ha que serà molt fàcils, perquè són una, una ajuda directa en un comerç pot ser molt més fàcil, que no pas una ajuda en un ciutadà perquè vagi un comerç a comprar. Uh -huh. o sigui que uh, ara, ara provem això, i una vegada s'ha provat això, ja comencem amb... amb... Amb les, amb les mesures econòmiques i si alguna hi arribem a temps del ple del mes de maig d'aprovar-los, de, de doncs ja els aprovarem Comentaves que més o menys eh, se situen el milió 800.000 no, aquestes ajudes uh, uh, això sí. seria, seria això no? més o menys uh, um, afectarà molt uh, o poc en l'acció del govern, en el plantejament que teníeu doncs, previst ara fa tres mesos uh, de cara al que resta de mandat? altra sí, forma de tots els cantons es el forma per, eh, perquè home, aquí hi ha un apartat d'estàvi pressupostari perquè doncs, hi ha moltes activitats que no s'han fet. per exemple ara estàvem parlant de, de, de festes de primavera, podemem eh, festa major que fem, o si sigui, hi ha un estàvi pressupostaari per un cantó val? però l'altre eh, tenim tenim romanent, tenim, tenim també coixí per poder anar a treballar, però a l'altre segur que hi haurà alguna de les obres que es quedaran afectades. Però això en aquests moments encara no, no, ens, toca, no ens toca, vull dir, el domenor l'interventor té aquest, aquest, aquest plantejament a, a, a sobre uh -huh. i, i el comencem a aplicar. Uh, i hi ha mesures que igual no explicaran fins a partir del setembre, i aquestes doncs, tindrem més temps de poder-les poder anar fent però segur que hi haurà, hi haurà molts aspectes però bé, bueno, com ara, eh, vull dir, el sol fet d'haver-hi aquest confinament ja ha fet de que, de que moltes de les coses que havien de fer doncs, doncs, no s'han fet no? Tant, tant, seria, tant podries parlar d'obra pública com, com, com d'acció cultural com, com d'acció esportiva com, bueno, tot. jo crec que tota la vida ha quedat afectada i, i evidentment el pressupost també aquestes setmanes heu estat doncs, molt enfocats en, en la redacció en arribar a un consens en, aquestes, en aquest paquet d'ajudes econòmiques no sé si també heu tingut temps de pensar una miqueta més enllà de... estic parlant de cara a l'estiu, eh, ho comentava tu ara Josep el tema de festa major eh, Sant Joan eh, Avenires, no sé, les platges eh, hi ha hagut els municipis que ja han començat eh, a dir què faran amb el tema de les platges, no sé si vosaltres ja ja heu començat a tocar aquest tema també Sí bueno, si, si, si, us, si us hi fixeu si les platges, els municipis que diuen que han començat a parlar de platges estem parlant de platges molt i molt grans uh -huh. no? i que i que quan arribi, perquè el, el problema de les plages és que encara no ha arribat quina normativa hem d'aplicar a les plages. I això, la gent el que està fent és són, eh, possibles propostes, escenaris, possibles escenaris depenent de les normatives que vinguin des de la Generalitat o des de l'estat espanyol. I en aquestes plages grans, jo recordo un doncs, dels primers barancels de Lloret, mm -hmm. estem parlant d'una plage molt i molt gran, i en allà Uh, preveient el que podrien dictar el govern han pogut fer propostes. No. Nosaltres, amb, amb, amb la tipologia de plages que hi ha aquí, estem molt condicionats a quina sigui la, a quina sigui la, la normativa que hagin d'aplicar. Però molt, molt, molt. Eh, no és el mateix aplicar en una normativa que no sé, a la Plaga, plaga d'Aro o a Palamós o a la Plaga de Pals, que estem parlant de uh, plages que, que, que fan quilòmetres de llarg, uh, a fer-ho per les dits. És a dir, o fer-lo por bo amb les barques. Sí. Uh, sí. Això ens condiciona molt. Nosaltres sí que és cert que estem estudiant, estem, estem demanats que es faci un càlcul de, de la superfície que, de, de cada una de les plagues, i, i sobretot en policia estem treballant en diferents escenaris. El que passa és que, que, que ens costa molt de, de, de poder fer possibles escenaris per, per, per aquest fet, no? perquè, uh, vull dir, si, si, fas, si corres amb aquests bolos de que te diuen de que cada, hi ha d'haver-hi 9 metres quadrats per persona, ostres, això, això, això, això et mata. I això no pots anar a una plàgia i, i començar a fer tancats, a, a parcel·lar les plages com una de grans podia arribar a fer, però aquí és que és impossible. Llavors, eh, nosaltres ja estem, estem, estem molt atents, estem molt atents, i, i estem molt, molt, molt atents, però esperant que, que des de la Generalitat ens diguin quina, o la Generalitat o l'Estat espanyol, quina normativa es farà servir a les plages. I això no ha sortit. Llavors, tota gent, totes les poblacions que estan dient uh, què faran a les seves plages són propostes que poden casar o no amb la, amb, amb la normativa que ens ha sortit des de Generalitat o des de l'Estat espanyol. No. Uh, ens faran tant metres quadres de santa gent o, o la distància d'uns dels altres, o les famílies. Uh, hem hem, hem d'esperar uh, que, que, digui, que digui la Generalitat o l'estat espanyol, què s'ha de fer no? I quan, quan ens ho diguin, nosaltres estarem preparats que, d'una forma immediata, aplicar-ho les normes en el que hi mm -hmm. Però, vull dir, fer propostes eh, dedicades al, al pàgit de Fanals, al pàgit de, de Lloret, eh, vull dir, eh, fer, una, fer una proposta, fer una, una altra, és, és relativament fàcil, no? Perquè estàs parlant d'una pàgit molt i molt gran. I llavors, si l'han de parcel·lar, o l'han de separar per zones, o... o, o o, o posar a les distàncies no l'altre, doncs per bueno, tens, tens sempre aquesta possibilitat ah, que en canvis del port plegri i i i, i depèn de, de, de, de quines mesures eh, serà d'una complexitat enorme poder els aplicar. Mm -hmm. Doncs, en seguiment la fitxa ha de quedar per exemple, jo no he sentit que cap de res, eh, uh, cada és tan si nosaltres nosaltres estem en, en, en, o sigui, si diríem, si hi han dues categories, si han categories de, de, de, de Diríem, de zones costaneres, nosaltres estaríem amb amb a Bagu, amb, amb Cadaqués, d'acord, no amb am Platja d'Aro i Lloret. Mm -hmm. D'acord. Uh, estarem aviam quines són les, les, la normativa i aviam què què es es pot acabar fent aquí a a Cala uh, que tenim doncs, aquesta singularitat aquestes platges, doncs, aquestes cales més, més, més reduïdes de tamany, que és un és un dels atractius, però que en aquesta situació pot ser un, un, un hàndicap a l'hora d'aplicar aquesta aquesta normativa. De cara, per acabar, Josep, de cara a aquests altres esdeveniments d'estiu, eh, voleu esperar unes setmanes més, o, o com ho teniu? Bueno, jo suposo que a Baneres, eh, avui som dimecres, aquesta setmana decidim, val, eh, mira, avui tenim reunió amb en, en Vigas, amb en Joan Vigas, el primer tinent d'arcalde i de l'IPEP, que és el qui porten dues a Baneres, que uh -huh parlant, aquesta setmana hem estat parlant dues dues, dues vegades, demà tenim eh, junta de govern eh, i, i reunió d'aquest de govern i suposo que en allà es acabarà de posar la taula i es decideix eh, es decideix la, les la, la, la, les havaneres de demà tenim a sobre la taula ja propostes de sobre festa major i que demà també amb l'equip de govern acabarem de decidir cap a un cantó o cap a l'altre o sigui, jo crec que aquesta setmana aquesta setmana acabarem de decidir les dues coses més grans que hi ha eh, amb el ben entès de que eh, Sant Joan ja ho hem descartat del tot perquè Sant Joan ens entrava ja en fase 4 però veient que s'allarga tot encara estarem en fase 3 uh -huh. i, i llavors ja que per Sant Joan ja ja ho hem anul·lat perquè, perquè encara estarem en fase 3 i no podem estar fent cap mena d'activitat. I de la que... resta de dic, eh? la resta suposo que demà tindrem les coses més clares. Mm. Davant d'aquesta previsió no, de, de, de, de la fase en què estarem eh, a principis de, de, de juliol i eh, després més, més endavant doncs a mitjans de juliol, eh, som optimistes de, de, de poder-ho fer? No ho sé en això? Mm -hmm. Home, alguna cosa farem. Eh? Alguna cosa ah. farem. Eh, després, depenent, depenent del que es deixin fer, farem una cosa o farem l'altra. Mm -hmm. no? Però, ah. però dir, nosaltres estem amb un escenari ara estem amb un escenari que els actes que es fagin n'hi ha d'haver una distància entre uns als altres que no pot haver-hi espectacles si la gent no està asseguda i que no podem tenir una aglomeració molt gran de gent en una plaça petitena i amb això és el que estem treballant i a partir d'aquí festa major alguna cosa farem el que passa que hi ha alguna sèrie d'activitats que no les podrem fer i aquí és el que, és el que estem, hem d'intentar buscar l'equilibri perquè, perquè evidentment les, les orquestres eh, si els contractes l'has de fer venir eh, i no els faràs venir en un lloc que no, i llavors no deixar-hi anar -hi la, tota la gent que vol anar-hi uh -huh. i això és el que diríem és el que al llarg d'aquesta setmana amb el que, amb el que queda setmana que hem de decidir Doncs eh, ens posem en contacte quan ja s'hagi decidit eh, ben bé que, què es fa eh, normalment amb l'alcalde de Palafrugell, amb el qual avui hem volgut enfocar-ho en aquest paquet d'ajudes, amb aquest eh, consens, en aquest eh, acord que s'ha arribat eh, pel temes econòmics. falta Falten doncs, quatre serrells en temes més de, de redactat. Josep, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i ens retornem aviat. Va bé, fins ara.